دين كفر في قنوبهم الحميه حميه الجاهليه فأنزل الله سكيره تما يات المسئله ان musliman kan dallun nga mushrik nga idhitarat walzmhum kalimata taqwa wkanu ahqqa biha waahlaha Ajo që në kanë pas Apo për i jahiljetit për një rënsë Që është ësht mohimi Për i jahiljetit për i jahiljetit për një rënsë Apo mohimi E mra dhe Dhe të cilsi dhe ti të bukëra Dhe të cilsi dhe ti të bukëra Për vejpove Jahiljetit Që kanë pas Që ka ardh i slabi dhe ka muhua Ka qenë Mohimi i pengambarva nuk kanë besuar me pejgamber. S'i ka thënë, për veprat e tyre apo për fjalëve të tyre xahilitetit që kanë pas mushrik ose jehudët do të krishëtarët mohimin e qadasë dhe kaderit do të caktimin e Allah subhanahu wa taala, pasto po për cilësive të tyre ka thënë apo për veprat e tyre xahilitetit Muhimi i fjalëve <tune> të Allahut subhanahu wa taala apo argumenteve të Allahut subhanahu wa taala por muhimi i dëgëzimit ka fenë në qelbumul hamiyyah hamiyyatul jahiriyah fa in sallallahu sakinatahu ala rasulih wa ala almu'mineen ima ta taqwa wa kan min ahabba biha wa ahliha wa kana allah bi kulli shay'in alima atnafsī bi nūr min hudāni hīna marā dabtu yā rabb al-'ālamīn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 wa shhedu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Vajdojmë me dërsin ton që katë bëja me qeshtjat e jahiliyetet në të selat pëngan beri sallallahu alaihi sallam josh këndërvijë etharve të jahiliyetet apo etharve të injarantës Qështë që kemi të rëgu se, kër flasin për i njerënësën, kemi përshëllën ma të të cilët kanë dalë nga kjo fejë, apo njerëse cilët kanë marë vej pra tëra dita jetë kësaj feje, dhe se gjdo gjo e cilat delë vrjashtë kronizave të Koranit dhe sërnetit është gjahiljet, është Ajo, pas, apë, i njerënësë. Ajo cilën e kanë pasë, apo e të prijahiljetit për i njerënësës që është, është muhimi i ja Allahut Subhanu wa Ta'ala, Kryet apo dhehejt si i kësaj është fironi, në të të të të të të të të që muhojnë Allahun Subhanu wa Talë, Allah Subhanu wa Talë nërka përmendë Quran me dheben apo akidin apo bindjen e fironit. Dhe se o dhehejt si gjithë të të të të të të të të kanë ardë pas fironit është fironi, Allah o të të të ma alim të lëku min ilahin gajri, onë nuk njësë të tjetër për ju e përveç vetës. Në të të të të të të të të të të të t Ta. Në thëtë bindja e Firanit ka qenë kjo muhimi Allahët subhanu më talë dhe gjitha të të, të cilat kanë ardhë pas Firanit dhe i sëtë të të të janë pasus Firanit dhe ndjekin rrugën e Firanit minhegjin metodologin e Firanit të të të të kjo është nja me të cilin ka ardhë Korani dhe në ka obligu bindjan dhe besime në Allahët subhanu më talë e cili është kryus, furnizus, në gjall dhe vdes kryesat e ti a i ka imrat e ti të bukur edhe se vetëm a i mëritan adhorime dhe asko shtjetër. Prej vejprave gjahiljetet, në cilap ki është këndërvi për nga mberi sallallari vësallem, që kanë pasi thartë ka e gjahiljetet, ka qenë është shirkët u filmulkë, partnerizimi në pasuri, apo në të që e posedan një riu, socializmi. Mje po këtë e kanë vërtetua, apo e kanë jetua, Socializmin, mo shumë se sa socialistat e kohës sëqma Të partë cilët e kanë dje këte Kanë qenën prej me gjuzëve Në më dha zjarë putistat Njerës që e kanë audhuru zjarën Zjarënin dritën E kanë madhuru tokën, ujin Dhe kanë besua në pengamber lukën e Një personin që le e shquit zëradisht Këto janë shumë sekta Me njohëra prej tyre ka qenë elmezdekije tu Elmezdekije i kanë thyrë Këtë e në të atë socialistët atë cilët kanë jetu me atë socializmin e tyratë parë, edhe pse tëtë të sodit nuk i kanë pasu të mamë që i shkanë të thirë këta. Në të të të partnerizimin këtë që e pasodon njëriju. Qëtë dë nëtë që e të të jë partner me shokinë tanë, me vlawon tanë në ajerë, që të spashko e thithnjë atë ajerë, pa të jetërë dhe në pasurim me kanë, ashtu. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të Në thotë, gjitha gjitha është halata Si që e kia halal pasurinatë, e kia dhe gratë halal Në thotë, partnerizim në ngra Kretë kanë ngahtë në ngrune tjetërit Kjo ka qenë socializmi i atyra Në thotë, në këte kanë thira dhe një kohë ka së nduë thirë si i kësaj thirja Dhe se ka ektu më një bratë pre mbretrave të asoj kohë Këti, a dhe shpërgjis thirrjes ktheja, pastaj kanë ardhur nën dim, kanë funduar tokën e Persisë, Tiranit një kohë, derisa ka dashur Allahu, ka ekzistuar kjo, domethënë me leje nga Allahu Subhanu Teala. Pastaj djali i mbretit, pasi ka vdekur mbreti, ka marrë mbretërin djali i mbretit, e pastaj ka zhdukt këtë lvizje, edhe kanë bërë një pjesë e vogël e tyre ndoshta edhe sot ka në tokën e Persisë, domethënë persis, tokës Iranit, të njerëzve të cilët besojnë këtë bindje, ndërsa praktikën dinë siç janë edhe komunistët e Sodit. Ato këto janë Në këta ka ardhë dhe islami e ka muhua. Nga se gjdo kosh ka pasurin e ti, të këta së mundet me ka në dikosh i pasur, së dikosh i varfur, nërse në islam mundet me egzistu i pasurit dhe i varfurit, i pasurit e jep zekatin të varfurit, një pjesë saktume, mirë po, mundet me jetu i pasurit. Në tokë dhe islamit, me jesin e muslimanme, mundet me pas të pasur, edhe mundet me pas varfur. Ju të varfur. Një kjuhun bete drejta dykujt në pas fabrika. Ju lejoh apo te socialistat ju mohonë ska drejt dikush me pas fabrikë e tjetri mos me pas. Do të mjaqon kreet pushtetit atë. Këto këtej janë njerëz të cilët kanë thirrën kënce në drejtësinë se s'do të me pas ndryshe punëtarit për tjetër, sepse njani punon tani kohën tjetri rre drejtor tani kohën, këto të dy do të, të ditë me kanë barabar. Ose njani s'punon hiç dhe tjetri punon shumë, të dy do të me kanë barabart. Islami nuk ka kështu. Ai i cili ka pasuri e jep zakatin dhe i takar pasuria e vetë, dhe haram e ka qdo kush me prejkën pasurin e ti, si që ka haram në gjokin e ti, si që ka haram me prejkën derin e ti. Në thotë njeri ju në në qëtë islam, vejnë i musliman, e ka këtë drejt jetesa. Në thotë nuk kush në këndrështem e islamin me pas pët pasur dhe me pas dvafur, për në këndra zetë, pasuria dhe varvëria ndodhen me lejën Allah subhanu e tala, ta dhe pasuria është dhuntia Allah tja e pëkujdoj, ndërsa i posuri obligohet me zecatin që e ka ndaj fukarës, edhe me kaq kryet obligimi i tij që e ka bisupet e veta, pastron pasurinën e tij, edhe e mban pasurinë e vet. Mi po ti u mirë dikujt ngjersa e tij, edhe t'kthejet në pushtet pa kur fardreta, me rregull se nuk ka drejtë dikush tjetër të pasur me një ton, kjo është zullom, Islami e ka mohu këtë. Dhe kjo ka cinën të adhuroste zjarret, të ajsek të mazdakije që në e kanë dhirr. Pastaj kanë dash se këti i tyra ka qenë edhe el-Karamia, të cilët nuk kanë ditë halat dhe haram. Nga se këto mezdekijet kanë posë një loj, ligjë dhe kanë besuë se ajë zaredishti i tyna, ajë personin cilën e kanë rri dhe e kanë pranu si pengambar, kanë posë ligjët e veta dhe e kanë dikët e në dërsa pas e ka do këtë fiset, këtë haramia, këtës kanë posë kurfar halali dhe kurfar haramin, nësë një loj, ligjë. Pre njezve të cilët janë dikue nga këto mushrik Tët në tëtë kanë qëjnë në sekët të selet mëvan janë paracit mesen e muslimanma dhe sektat karamitha i kanë thyrë, janë ato Ismailije ose Nusejirije, i thojnë edhe në eman tjetër Alevije, edhe Kisania, edhe emna tjera, këtanë ubejdije dhe Fatimisha i kanë thyrën. Visekull në katë të të hijri në anë të gjiptit e kanë sundua, i kanë thyrë dhe ubejdije. Të gjithë këta janë, gjysha të këtire janë këta, të falem na elmezdekijetu, dhe në të kë dhe dritën. Natë kjo ka ardhi Islami dhe e ka humbur kët partnerizimin pasuri, ngrar, në tok, në gja, e pasuri, ngron to sdojë dhe ja ka dhën secile drejtën e vet çka ka, duke ja dhënë i pasuri zakatin, ndërsa e kanë ndalu partnerizimin grua të cilën e kanë pas ata, ndonë kjo është provë e provë xahilietit të cilën ka ardhi Islami dhe e ka humb, e ka shrunjos. Provë e provë xahilietit Çe kanë pas ata që ka ardhur Islami dhe e ka mohuar. Ka çën mohimi i pejgambera. Nuk kanë besuar me pejgamber. Allah subhanahu wa taala that: "Wama qadara Allah haqqqa qadrih. Mushrik nuk i dhan vlerën, nuk e njohën Allahun subhanahu atë ashtu si çdohet me njoft. Izqalu ma anzala Allahu ala basharin min shay." Than Allahu nuk i ka dhën njeriu tas gjallë, nuk i ka zbrit asgjë. Do tha kan muhupe nga balloku. Qul men anzala alkitab alladhi jaa abihi Musa. Thu ayu kush esht ai si i cili ja ka dhën at librin me te selen ka ardha Musa. Disa probleme ka than se njerzit te cilet kan muhupe nga balloku apo i kan muhupe nga bard kan çeni mushrikt, ndersa se pa sajte shihet qartse kan çenin jehudit. Adej Allah subhanahu wa taala u porgjixet te u kush ja dha at librin musait pse po e bani pa të mundur ç't i zbrat Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në libr si Kur'ani ndërsa po e bani të mundur me zbritje të vratit musait ata kan thënë se nuk i ka zbrit Allahu njeriu asgjë kul men anzal al kitab alladhi ja abihi Musa thu kush ja dha librin me të celen erdhi Musa nuran wa huda e ç'është dritë do të zemlin nasi të gja'alu nëhu karatisa, e që e shkruanit në fleta, të bdunë ha, të këfuna, këthiran, që disa argumente, disa ajetet ati libri të të oratit, jam sëni dhe jashletani, ja të regoni njerëzë, e shum presaj edhe ifshahni, këthiran, wa ullimtum ma lam ta'lamu, dhe jenim suar nga jachka nuk e këni dit, antum wala aba ukom, që nuk e këni dit as jo as prindrit e jo, që nuk e këni dit as jo as prindrit e jo, që n duajse kjo ka ardhur nga Allahu thumma dharhum fi khawdihim fasayliyata natakotun evat se ne atë jetojn. Ato ata të cilët kanë mohuar pejgamberllokun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose pejgamberët tjerë të cilët kanë ardhur nga Kurani dhe Sunnet, janë njerëz të cilët kanë marrë nga xahiljeti i mushrikve ose xahiljeti i jehudëve dhe kristarëve. Nga saten të cilët kanë muhupin nga më bërlokun e për nga mberit sallallaha a.s. Apo kanë muhupin nga mbarat si që kanë ardha jetitjira të, të vlasin për vrasin e tyre që kanë bërë për nga mbarva. Në dhatë, islami ka ardha e ka pranukte se Allahu subhanu wa tala mundet me qupin nga mbar dhe nuk është e pa mundër që Allahu me zbrit libra bi njerëzit. Në that ata që mohojnë binjerin mundet me zrit në një libër. Allah subhanahu wa taala e ka mësuar në Kur'an se Allah mundet që më çu pejgamber me, me libër. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i fundit është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, qi i josh dhon libri dhe e ka përcjell këtë libër. Në that pre veprave xahilitetit është ata to cilët e veshin kët pejkun e saj dhe mundohen me mohua pejgamberllokun e pejgamberit ose të pejgamberëve tjerë. Anda eje imprejësve të cilët nuk besojnë në Fe-n e Allahut subhanahu wa taala, mohojn pejgamberllokun. Edhe besimtari me këtë e kupton se ai person i cili ka mohu këtë është mvesh në pejkun e xhirkut ose të kufrit, nga sa Allahu subhanahu wa taala na ka urdhon Kur'an besimin në pejgamber. Dhe sa Allahu çon për njerëzve pejgamber, për miatregu njerëzve rrugën e drejtë apo miatregu atih rrugën e Allahut subhanahu wa taala me të cilën është iknosur Allahu subhanahu wa taala. Siz gjë qortën prej veprave të tjera apo prej fjalëve të tjera xahilitet që kanë pas mushrikët ose jehudët do të krishhtarët mohimin e qadas dhe kaderit, do të caktimin e Allah subhanahu wa taala apo argumentimin me qadan dhe kaderin, argumentimin me kader se janë të vërtetë. Janë mundu me bë bo baz kaderin se ata janë të vërtetë. Allah subhanahu wa taala na flet për ta thot se qulul ladhina asharaku Do thon ata te cilët kanë boshirkë Allahut, lavha Allahu ma sharakna. Sikurt që gjdosh Allahuna, s'kishim boshirk. Wala abauna. Asprin riton, wala harramna min shay. Asë kishmi bën dënje ndales haram dënje senç se ka bë Allahu. Këndalikë kadhbal ladhina min qablhim. Allahu të thot këto kanë pas gënëjë ata që kanë qenë para ty në. حتى ذاقوا بأسنا ديري سأشيون دني من طول قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ثوى يأكني دشكان غطي دورية تنزيرني تناترغني إن تتبعون إلا الظن يوفى ان ديكني واتم سپراجكيمة وإن أنتم إلا تخرصون ذا واتم سپرغنيين كل فلله الحجة البالغة فلو شاء لها داكم أجمعين ثوى يسأرغمين تي إشارت I pasër është i Allahu subhanu wa ta'la ta Së kurë kishë dashë të gjithë dhe ju kishë të ullëzu Fjale Allahu subhanu wa ta'la ta Gjëtë shpigimit kja jeti të në mandë Kanë danë dy mëndime Fjale e moshrikt Qa kanë dashë me thanë moshrikt Se e kullu lëdhina është rëku Dhe të të të të selet kanë bo shirk Kufër në Allahun subhanu wa ta'ala Leusha Allahuma asharakna Sikur të kishtë dashtë Allahu Nësë kishin boshirë Sikur mësë kishtë dashtë Allahu Nësë kishin boshirë Qëfar kanë dashë me këtë fjallë? A kanë dashë me thanë ata Sikë shirë ku Sikur të kishtë dashtë Allahus Nësë në kishtë lanë nëjve më boshirë A kanë dashë me nënçmu vej për nëtyra Apo kanë dashë me lafdru vej për nëtyra Kanë dashë me ndimi i paru lemove Gasa ajite të tjera flasin se kur janë pyet, pse i bëni ibadet tjetërkan përveç Allahut, kan thonë: "Wama na'buduhum illa li-yukarribuna ila Allah sulfa." Ne nuk i bëjmë ibadet këta puta të tjera vetëm se me na ofruata Allah subhanahu wa taala. Do thot, ata kanë pakit veprën e tyre për veprave të mira, siç ka thonë Allah subhanahu wa taala, sura Turk, "Hal nunabbiqukum bil-akhsarina a'mala." A donit ju lajmërojmë ju për ata të cilët më shumë të kanë humbur veprën e tyre? al-ladhina dhalla sa'yuhum fi l-hayati d-dunja, janë të njërta se le t'yuka unë përpuna t'yishën këtë botë, وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه درسا مندوين سينتو vepru vepra timira do të thotë moshtrikt janë ata të cilët mendojnë se antu vepru vepra të mira do të thotë moshtrikt janë ata të cilët mendojnë se antu vepru vepra të mira meqopa të Allahu subhanahu wa taala shirk i tjera ibadete të tjera të cilat i bojnë nuk janë të pranuara andaj humbin më së shumti se çishn këtë botë ka shku puna goç ndërsa antu mendosen ditën e kiametit Allah do të i shpërblej për veprat e tjera e këta janë mundu me argumentu para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sikur Musti shtekon vepra e jonë prej veprave që është iknaqurë Allahu me ta Nuk në kishtelon neve me bo shirk Nga se kanë mëndu se shdo vepor që ndodhë vetëm me lejë në Allahut Pasi që besimin në Quran, në Islam është dhe në thyrën e pinga bërë Se shdo vepor e mira po e keqe ndodhë me lejë në Allahut subhanu wa ta'la ta Sko musim e ndodhën dhe një vepor pa lejë në Allahut Qofte mira po e keqe Njeri beson Kë vepor e mira është Ka ndodhë me lejë n Njoni i cili pan kufër, ka ndodhur me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Njoni bën ibadet, ka ndodhur me lejen e Allahut subhanahu wa taala, tjetër edhe pan alkol edhe kjo ka ndodhur me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Mirpo ata s'kan të ngjenden me kuptu këtë që ka ndodhur me lejen e Allahut. Kan menduar se çdo gjë që e kanë ndodhur me lejen e Allahut, Allahu është i kënaqur me atë vepër. Jo, Allahu subhanahu wa taala nuk do të thosë çdo vepër që ndodhur me lejen e Allahut, edhe Allahu është i kënaqur me atë vepër. A dajtaj kanë tan pejgamberua, sigurisht që çdo as Allahu na s'kishin bashir. Në that Allahu na ka leju, na po mundemi me bë shirk, andaj edhe ka vepra që për veprave që është Allahu i kënaqur me to. Kjo është kuptimi i parë. Kuptimi tjetër që shpjegojnë ulemat se sikur mos kishe dash Allahu, ne sishim bëmë mushrik, ndonëse Allahu nuk na ka detyruar të bëmojmë mushrik. Në that vepra e këqë çdo t'i njeriu detyrimisht nga Allahu subhanahu wa taala, nën presionin e Allahut. Në dy kuptime, njëna më mundu me anën e qaderit të argumentu para pejgamberëve se yand vartetan. Ala as aleikum sala as prindriteton wala aba una wala haramna min shay as ki shen bod diçka haram çka se ka ba allah do no, te krij to ka ndod me lena allah pasi ka ndod me lena allah jan vepra mira me tecilat esh te knacur allah subhanahu wa taala dersa e verteita se sdo veper ka da dhe ka dar sdo veper ndod me lena allah subhanahu wa taala mi po vepra e mir ndod me lena allah dhe allah eden nësa vepra e keqe ndodh me lehen e Allahut dhe Allahu e urrej nuk e don. Andaj për veprën e mirë ç'përbllense të ka dhonë të lir ti me zgjidh veprën e mirë dhe ta ka mundsuë me zgjidh të mirën edhe të keqën. Edhe për atë që e zgjidh veprën e mirë ti edhe ta ka mundsuë edhe e dhon Allahu atë vepër të çpërbllen. Ndërsa për veprën e keqer që të ka bënë të mundor Allahu me marrti veprën e të keqe, mirë po të ka obliguocë të ndalosh nga keqer, e keqja, mirë po nëse ti e merr edhe për atë, dënon. Notatë janë është meshi dhe besimi i drejtë e al-sunetit. Mirpo këta kanë menduar se nëse Allahu i ka lan ose Allahu i ka thumë me zërmi veprut, veprat e tjera, nëse Allahu dëshironte vepra dhe na ka thumë me zërmi, ose Allahu subhanahu wa taala masina i ka lejuar vepra të mira dhe me këto na afromit te Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu subhanahu wa taala thata fa kullu lillahi al-hujjata al-baligha. Allahu subhanahu wa taala ta kanë argumenti më i qartë, shpjegimi më i madhë, më i qartë. Palau shë, alë hëda kumë e gjmeinë, sukur të kishtë edashtë, ju kishtë ullëzuar të gjithëve. Nëse është aja se vë ju pëmendon, nëse me detyrim, Allahu ju ka që mi bo këtë vepra, atëher edhe për nga më bërtë, cilët janë këndërshtim me juë, ju i kishtë të qujë me bo njahajt sukur për veprani juë. Po pasi që Allahu si kur është aje që ka po argumentoni jo, se Allahu është i knasër me këtë që ka po e veproni jo, ose Allahu ju ka që u me dhunë, ju me vepru, që i pengamber të po veprojnë që që po veproni jo? Pse atër pëndodhë ajo polemika mes ju dhe pengamberve? Pse pra pëndodhë ajar miqësia dhe orrejtja mes juve dhe pengamberve? Tu e se si kur të kështë dash Allahu, në djetë ju kështë edhe zuar të gjithve. Si kur të kështë dash Allahu me detyrim, të Bipa Allahu, ju ka li ju me zgjidhju e mest mes mirës dhe të keqës Ju ka munë sukte, ju e keni zgjidhë të keqën Andaj mësibon i shpifja Allahu subhanu wa ta'ala Me thamë se kja është prej Allahu subhanu wa ta'ala Në thotë kjo ka ardhë islami dhe ka muhu këtë qështë argumentimin me antë kaderit Njeri ju me argumentu veprën e ti se është e mirë me antë kaderit Si kër një njerit përnë alkohol apo vje dhe se vërënë prostusion Nuk liohet të argumentojt me te Se pasion ne pa bëj kët vepër, kjo ka qenë kaderin në në si e Allahut, nçaktimin e Allahut, dhe sikur mos kishte një vepër e mirë e dashur te Allahu se kisha veprua. Pasi çka Allahu ma ka mundsuar me vepru, kjo vepër është e mirë dhe me këtë mujtë afrohem te Allahu subhanahu wa ta, nuk është për vepër vetëm ndalua. Allahu subhanahu ka prudhe e ka prish kët lloj argumentimi i cili ka qenë te mushrikët. Andaj nuk i mejtë më katarva as mos besimtarva, mos argumentu me kët lloj argumentimi, ngase si kjo ka qenë te mushrikët e Allahu ja ka mohu kët lloj argumentimi nga se kjo nuk është me vend se Allahu nuk kurdhën kul inna llaha la ya'muru bil fahsha thu vai llahu nukurdran veprat kçija Allahu nuk urdhron amoralitet adat veprat tekçia nuk janë prej Allahut subhanu nuk urdhron Allahu veprat tekçia zgjidhja është nga te veprat tekçia apo veprat e mira ndersa Allahu subhanahu wa taala veprat e mira i don ndersa veprat tekçia i urren adat vepra hidhrojn Allahun subhanahu wa taala and then move on me se ne muslimanë Janë paracit sektet të cilat kanë ronë, dy gabiment të cilat kanë ronë më shrekt. Të parë duke mos i kuptua jetet dhe hadithet dhe për nga beri sallallari e sallem, janë muë të zilit, apo cilat i kanë thirë el-kaderia, përshka kaderit, se kanë fornë që shënë kaderit, dhe sekti tjetër el-gjëberia. Çe të disektet janë prej sekteve se të humbura së skandra në atëshka ka thirr Kur'ani dhe Suneti, kanë humbur pasi që nuk i kanë kuptuar fjalta të Allahut dhe fjalta pejgamberit saollallahu alaihi wasallam në atë kuptimin e saktë. Kaderit kur kanë pavëpra po të këqija, nuk kanë mujt më kuptuar se këto ndodhin me leje na Allahu subhanahu wa taala. Nuk kanë mujt më kuptuar se Allahu ka mundsi me leju me veproni veprë të këqje, e lejon, jamvonson njerëut, edhe pastaj Allahu nuk e don atë veprë. Andaj ka rreth ja, ajo dhe kanë muhue kaderin Allah subhanu wa ta la, dhe kanë thamë, se gjdove e pareket që që bëhet Allahus ko lidhje me të. Nuk ndodh me leje në Allahus. Në thot, ajë cili banë kufër, ka bë pa leje në Allahus subhanu wa ta la. Në thot, levizet e ti, të folorit e ti, të kufrit që e kanë zirrat nga theja, të gjithë tha i ka bë me dëshirën e ti, pa ndërhyvën e ti Allahus subhanu wa ta la. Dakjo as dalalet humbia se s'ka mundi me lviz neriun gojen për me thon kufrin ose me lviz gjymtyr për me bë kufrin vetëm nësa Allahu ka dhën leje. S'ka mundi asgjë më dot vetëm se me lejen e Allahut subhanuhu te ala. Dërsa pëlqimi, dashuria ndaj asaj vepre, a don Allah apo s'e don, kjo është diçka tjetër. Siç nuk mund të dikosh me thon fjalën e besimit, timanit, ose me veprë vepra të mira apo me mi lviz gjymtyr të tij, në vepra të mira vetëm se me lejen e Allahut subhanuhu te ala. E kanë thanë, ka dërit, se Allah subhanu e ta nuk ka lidhen në lëvizë të këqia. Në dhe gjdo vej për që vepran njëriju që është e keqe, është prevejt e sti, pa ndërhi vëllneti Allah subhanu e ta nuk është vepru me lejnë Allahot. Andaj ka ardejt e muhimi diturisë Allahot, në kanë thanë se Allahot nuk e disë që ka pas me vepru njëriju me herët, vetëm se Allahot e pasi që njëriju ta vepranë kam mohu diturin a Allahu subhanahu wa taala do thot Allahu nuk e di se çfarë kemi vepruar neysër në. Nëse kemi vepruar vepra të mira, i kemi vepruar me dëshirën e Allahut. Nëse i veprojmë veprat tek tia, kam thënë i ke vepruar vet. I ke vepruar vet. Allahu s'ka lidhë me të. Te, te e lëviz dorën pa lenë Allahut. Te e thon fjalën e kufrit pa lenë Allahut, te e thon fjalën e keqçe pa lenë Allahut, e ke bën mëkatin pa lenë Allahu subhanahu wa taala. Derrsa kjo është ndalojt. Derrsa ka ndal të këtij tjetër Ekstram kanë thënë se nuk ndo të djo vetëm se me detyrim nga Allahu subhanahu wa taala. Me detyrim nga Allah. Këtë që ja kanë thonë, mushrik kan thon njeri u alkohol, ka thënë se njeriu që lini pe alkool është obligu e ka detyrua Allahu me pi alkool. Allahu i ka bëu presion atij e ka piar alkoolin. Ai që i ka bëu moralitet, ka bëu nën presion nga Allahu subhanahu wa taala. Gjithë tatksiat apo të mirat ka ndodhë nga Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të djeri ju ka qenë i obligum, i detyrum nën presion mi vepru atë vekra të mira apo të këqia. E paslaj? Çka është puna e xhenetit dhe e xhehenimit? Pse këta në xhenet dhe në xhehenem? Ka dhënë Allahu gjykon çush don. Ai ka kriju këta, edhe i ka ditur me vepra të shija me bot, pastaj ishte në xhehenem dhe këta i ka ditur me vepru vepra të mira, edhe në fund ishte prapë në xhenet. Kështu e kanë shpjeguar. Ali sonete kanë bë ato pasues të sonetit në atë, se çdo veprë e mirë apo e keqe ndodh me leje në Allahu subhanahu wa taala, mi po dallimi më së mirë as të keqësh, ose Allahu nëse ti don të keqen, ta mundson me vepru të keqen, andaj ta ka dhënë gojen. Në tymë këtgojën tonë Allahu ta mundson me thon fjalën e imanit, edhe ta mundson me thon fjalën e kufrit. Nuk e ka kuszuar, nuk ta ka kufizuar kët gojën me fol vetë iman. Ta ka mundsuar që kjo gojë a jua yite me thon edhe fjalën e kufrit. Tashti janë zgjidhje. Nëse don e zgjidh, e shfryxzon gjuhën tonë në veprat e mira, iman, edhe nëse don e shfryxzon kufër. Mirë po, nëse e ke shfryxzuar në iman, dij se Allahu e don kët veprë dhe kët zgjedhje që ke bërë dhe e pëlqen veprën tonë. Mipo atë që e ke vepruar veprën e keqe apo e ke thën fjalën e kufrit apo të mëkaten me gjunën tonë, dij se ti e ke zgjedhë dhe kjo ka ndodhur me lehen e Allahut, mirë po Allahu nuk e dëshiron këtë zgjedhje që ti e ke bën. Kjo është besimi i ty. Do thotë nuk do ka mbajt. Ka ardhur Kur'ani, Ra'then an-Nabe sali Allahu alaihi wasallam me Kur'an, dhe ka mohu këtë lloj argumentimi të cilen e kanë pas mushrikët. Andaj nuk i lejohet muslimanit qëll me vepru me katin dhe me thonë se kja mësë pësë paskan që Allahu e dënë, në nësë kisha mujtë me vepru. Ja, Allahu subhanu a të ala nuk i dënë vej pra tekqia dhe Allahu e ka muhu këtë loj argumentimi, andaj nuk i me i të besimtarë vësatë, e as kuj të argumentohet me kaderë ma antë kaderët se ka qinë kaderë i Allahut që one me i pokëtët këqia dhe vazhdojë në vej pra tekqia se kja është me kaderë i në Allahut. Epse nuk veprën ve Në thatë bëli iktura as si kur një shembull i thjeshtë me prua, shembulli si, i një një nxënësi që e studion shkolt mesme ose me shkollë fillore. Edhe kur të vjen, kur të marr dush, edhe i thot baba ai ti pse ke marr dush? Thot më s'më pason dësh i mirë, s'më ka zgjon profesori mua. Në thatë pse ka dhënë profesori dësh? Argumentohet se ke dësh i është i mirë. Jo, dëshin e ke marr, s'e ke meritou, e ke zgjidh. Mi po jo se dëshë profesori ti si ta ka dhënë dësh, nuk do thot se si është dësh i mirë a dal Allah subhanahu wa taala pse ta ka mundsuar, pse Allahu ta ka mundsuar një më i lartë, pse Allahu ta ka mundsuar me vepruan një vepër të keqe, s'do të thotë se Allahu e don. Dhe sa profesorë nuk ta don ti dyshin çuhet e marrën. Allah subhanahu wa taala as më i larti, ai nuk don prej te e me marrën dysha me mive pra të qicia. And ai mos ia peshu ya Allahu te veprat te qecia, po thuj këta kanë ndodhur në kaderin e Allahut, me lejen e Allahut subhanahu wa taala mir, po Allahu nuk i don këto veprat e mia të qecia të cilat po i veproj, e mosu mendoj me kaderin e Allahut me arsit tu veprat e tua të qecia. Pasto, po porej veprave xehiliete ta bofjalve xehilietit që nirancës i kanë pas, mushrikt ka qein me shayt kohën me shajt kohën, apo besimin kohë. Allah subhanu wa ta'la, plet për ta'na thad, wa kalu, ma hije illa hëjatuna t'dunja, nuk ka jet jetër, vetëm se kjo jetër e kësa i bota, s'ka jet jetër, kanë mu hu akhirejtin, dhe ngu me tu me kohën, këta u e ma juhlikuna illa t'deher, dhe nuk nashkatran, dhe nuk në i bjendekën vetëm se kohë, në të gjithë dëgjo, e kanë lidhën kohë, Në thotë të mirat dhe të këqiat, vinë nga koha. Në thotë me një fja ka danë dhe ka derin, jë kanë donë kohës. E kanë bo kohën si kur me konë koha aje që kryon, dhe e koha që i bjën të mirat apo të këqiat. E nësë jë kanë donë dhe një e keqa, e kanë shajt kohën. Në thotë disa mënyra. Ka posë për e atyra të cilët kanë besu në Allahun subhanu wa ta'ala, Mbi po disa xhana ja kanë përshkruajt kohës. A dhe kanë shojt kohën. Ko kohë prej atij të cilë kanë ti Dehrawia, ata në të cilët kanë mohu Allahu subhanahu wa taala dhe kanë thënë se koha është ajo që krijon, koha ajo si mbaron xhana dhe koha është ajo që fillon xhana. Çdo gjë e kanë kriju në koh. Do thot dy lloj njerëz që kanë pas lidhen me kohën. Thoin ulemat se ka pasën si kanë thënë ato kalu, wa qalu wama hi illa hayatuna dunya Në mutu vë nëhja, në gjalëmi dhe vdesmi Ska bë tjetër, do të koha është aje të cilat në gjalë dhe vdes Në mutu vë nëhja, në gjalëmi dhe vdesmi Ulemantë ka shpigu në këtë fjallë Kanë thonë në mutu, vdesim dhe në gjalëmi Do të vdesin një pal Koha e bënë që me vdek një pal Edhe bënë një pal tjetër Njërës tjërë Në thë kitë koha është ka e bënë këta Ose, thonë ulemant ka pas prej mushrik vetë selet kan besuna ata siç janë sot hindos për shemb kalimi i shpirtit prej një trupi në trup tjetër do thotë ti vdes me po shpirti et nëse je i mirë ka lënë një njerëz të mirë ka lënë një krijesë të mirë nëse je i keq ka lënë shpirti et pa ta azap me një kafsh tjetër për shembull vdes njëri i keq ka baur vepraktësia ato besojnë se si kishpirt bëhet azab dënoçish dënohet ka lënë shpirti i kti me një kafsh tjetër do thotë lindën një kafsh Derros diçka edhe ka lënë pasi është i kthë në trupin e tij, edhe ai kafsa tash jeton ai shpirt në trupin e një kafse tjetër. Dhenket monir bota azap për shkak mokatëve që i ka vepruar. Ose nëse është i mirë, kanë me një krijesë tjetër në një trup tjetër. Ndot kanë pasur atë transferimi i shpirtit prej një njerëzi pas vdekjes në një shpirt tjetër. Ndot demonira e ka shpëkuar këta jetën, pasi që moshtret janë ata të cilët kanë thonë se Nuk ka diçka tjerë përveç kësaj bote, vdesmi dhe në gjallëmi Dhe të thot, vdesmi dhe shpirët janë kalan të tjetër koshën dhe në gjallët Ase, kohë për koptima jeti, dy koshën gjallët A këtan, do me thënë lind, dy koshë për e neve Vdes edhe kalen, dhe kalan dhe s'ka bot tjetër e cila ndohë dhe atje rinjallë Dhe kur ka ndohën dhe nje e keqë e kan shojt kohën dhe Allah subhanahu wa taala po penga be sallallahu alaihi wasallam ka ardhen dhe ka mohu kët jahiljet se çdo gjë që do të ndodhë me kaderin e Allah subhanahu wa taala nuk ka kohë atë që e bën më ndodh veç Allahu subhanahu wa taala ka krijuar si të mirës dhe të këqes çdo gjë dhe Allahu ka krijuar kët botë dhe Allah subhanahu wa taala ka krijuar botën tjetër Dallahu ka kriju xhenetin dhe Allahu ka kriju xehneimin. Nëse djen donë e mirë ndodh praj Allahut subhanuhu, nëse ndonë dën e keqë ndodh me lehen Allahut subhanu te ala dhe as gjë nuk ka mundsi më ndodh vetëm se me lehen Allahut subhanu te ala. Të mirat apo të këqijat, çoft prej furnizime, çoft vdekja, çoft mosibete, çoft fatkeqësit, gjithat ndodhen me lehen Allahut subhanu te ala. Andaj kur bie shibjen me lehen Allahut subhanu te ala dhe kë janë dhuntia Allahut, nëse vjen fatkeqësi dhe bëhen vështirime ndodhen me lehen Allahut subhanu te ala. Andaj Për të mirë atë falendëraja Allahus subhanu atëra për të këshijat fajsa e vetë të në tëndën, nga se të këshijat rjedhin për e durve tua, nga se e ke merituat dënimin nga Allahus subhanu atëra, ose ka arës përvejnë për e Allahus subhanu atëra. Andaj në gardë hadithin, e për nga mberi sallallahu alai e sallam, të se në trasmetonë Bukhariu, në hadith këllësisë, se për Allahus subhanu atëra thadë, juëdhin ibnë Adem, muëm shanë mundanë birë kur i ndonë dhe një keqë e shonë kohën. Nësi bje shië, në arë, e se ka dashë, e ka pasë fushën, e ka kositë barin, nëse bje shië, e le fajnë edhe e shonë kohën, apo e shonë shiën. Pse? Mëra shiën. Nëse ka dashë, kemë mëra shië, e ka pasë djilë, Diko shkadoas tjetër punë me kri, e shon diellin pse ka dal dielli afta, Allah subhanahu wa taala anket hadith kodsi i thot, yasubudahram, shon biryademet mund dal mu kur ai e shon kohën wa ana adahru, unyam koha, unyam koha, jos Allah us koha, po thot biedil amr, ndoron time është çështja, ulqalbul leil wal nahar, arratlay natan wa ditan. Andaj nëse ti e shon kohën në mënyrë jo direkte e ke shojt Allah subhanahu wa taala nga se Allahu është krijuesi i kohës. Allahu arratllon natën dhe ditën. Allahu është ai i cile vjen diellin dhe Allahu është ai i cile vjen shiun. Andaj në nëse e ke shaut TikTok medici ose këto fatkeqësi që kanë ndodhur mbi ti, janë këto krijta e Allahu subhanahu wa taala e ka shajt Allahu subhanahu wa taala në këtë mënyrë, e ka shajt Allahu subhanahu wa taala në këtë mënyrë që dal nga ajo që ka kërkon Islami. Apo në mënyrën tjetër, nëse ti përshruan çdo të mirë që vjen, nëse kohë e vjen ata, kemohu ata që ka Ashtë prej Allahut subhana u atara Në thot ka ardh islami dhe kitë lojt jahil jeti e ka sulmua Andaj për gjuvët musliman dhe duhet të mo largu kjo, se çdo gjë e mirë dhe e keqe vjen nga Allahu subhanahu wa taala. Andaj muslimani e ka haram me shajt kohën, me shajt qiun apo me shajt diellin apo me shajt erën ose diçka tjetër, çka janë kreet këto dorën në Allahu subhanahu wa taala, andaj duhet me di se çdo njerë i cili e shon kohën, vetëm se e ka mundu e ka shajt Allahun subhanahu wa taala në mirë jo drejta, por saktë se Allahu thot çështja dorën time on radallai natën dhe ditën veprat e jahilietit kaqëna ç'vepra të cilat ndodhen apo mirësit dhundit të cilat vijnë mos me thon se janë nga Allahu subhanahu wa taala, ja kanë përskuaj dikujt tjetër. Nuk ja kanë dhënë Allahu subhanahu wa taala këtë mirësi. Andaj ka ardhur Islami me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe e ka mohu këta, këtë këtë jahilietin që li ka qenë mesin e kanë qenë mesën e mushrikve dhe, dhe i tharë vetë librit Edhe kamsuo njerzë të cilët janë të mirë me ditë që vijnë nga Allahu Subhanuhu Teala. Allahu është dhuruesi i të mirave, mos ia ja poshtroni dikujt tjetër. Mos thuni se po vinj prej filanit, mos thuj se on jam duke e bë. Thuj se kjo vepër ka ndodhur me leje me mushirin Allahu e Allahut dhe dhuntinë e tij. Këtë që ka bërë ka bërë me dhuntinë e Allahut dhe me mirësinë e tij. Mos thuj ka thënë fulani, shkakem ka ardhur që kjo. Mos po paskon filani s'u kish dhodhur që kjo e mirë. Mos thuj ashtu. Thuj se kjo ka ndodhë Ma Allah subhanu wa ta'ala Nga Allahu Nërsa filon Nika qinë sebep Nga se në ketë monir Ja mohon dhuntit Së ladhvi nga Allahu subhanu wa ta'ala Adhaj Allah subhanu wa ta'ala Atat Në fletë për mushrik Atat Ja arifune njëmët Allahi Thumme jun kiruneha E din Nimejtena Allah Së të mirët janë Nga Allahu Mirë pëpastaj i mohojn Wa ektharuhum ul kafirun Shumise atyra Njen kafira Nëtët lërgimi i tyren nga islami nuk ka qen nga jëse nuk i kan njohë dhuntita Allahot subhanu wa ta'ala e kan disen nga Allah subhanu wa ta'ala mirë po me veprat të tyra po me fjalë të tyra i kan muhua dhe tëtë jarifun e ha jarifun e njëmët Allah e din i njohën në dhuntita Allahot e din se janë mirësita Allahot thumë me njën kiru në ha pas ta i muhojn i muhojn me veprat të tyra me fjalë të tyra e din që e din Senja e miri ka ndodh nga Allahu subhanahu wa taala. E din por shembull shumë prej pasurve din se ajo pasuri ka ardhur nga Allahu subhanahu wa taala. Mi po koti pesh çka e ka marr kët pasuri? Thatonë me diturinë te me kam fitu. Siç ka thon Karuni. Allahu subhanahu wa taala i ka dhën pasuri të madhe në kohën e Firaunit, mi po s'ka thon e kam nga Allahu. Ka thon më s'dhaun mu kjo nga dituria çe kam on. E kam fitu me diturinë te me. Pote se Allahu ja ka marr kret dhe e ka lshutoka. Donë thot, në kët moniri mohoj dhunditina Allahu subhanahu wa taala apo siqoth ibruxheriri komend nga muhajide zon ibn abasit se monira e muhimit yra as se kete pasurice e kemi ne e kemi trashigu nga baballaret ton harrojn se ajo ka ard nga Allahu subhanahu wa taala duke dit se dhundit kan nga Allah don thot monira e muhimit dhunditve te Allahu subhanahu wa taala nuk es vetem me thon se nuk es prej Allahu mi po as edhe kur ti harron me treguse prej Allahut e kan Në këtë mohinir e mohon dhuntit se janë prej Allahot Ja përshun që tërkuj E kam fitu, më ka bo baba këtë shpi Kjo ke me hu dhuntit Allahot Thuj se këtë dhuntit, këtë pasuri E kam me dhuntit në Allahot dhe më shirën e ti në i me Mostu e kam fitu vet Thuj Allahum ka dhonë pasuri Këtë mohinir Ja këthen një emetet Allahot subhanu e tara Ja din se këtë dhuntit janë nga Allahot subhanu Mostu e mos të shkon filani Sum kish ndodh se kjo e mirë. Mos ti shkon mjekë on e kshaft dek. Mos u jaso. Dij se kjo don tingo ka çën për Allahu, çërimi ka çën për Allahu. Ka dash Allahu jamshirua, sebep ka çën folan mjekë. Po mos me pas dosh Allahu e mjekë kush as kish pas çka me të bë. Siç ka thonai Harun ar-Rashid i para vdekës, matel mudawi wal mudawa wal ladhi jalaba dawaa wa ba'ahu wa man ishtara. Tat ka dek ajcile është mundu mishrua njerëzit. Matel mudawi, ai çel ka ard me barna. والمداوة ذا اي تسيل يجبان شريمي مثلا اسموري والمداوة والذي جلب الدواة ذا اي تسيل يكن ذير بارنات يكن ذير والذي جلب الدواة وباعه وذا اي تي کشيد ومن اشترى ذا اي تي قبله كريت كان فدك سي قردش كان بارنات مستش ان كان فلان hapat, onë e kisha vdekë isha, më kishë gjithë kushtë e diçka, mos tuja shto se krejt këta cilët kanë prodhuë dhe e kanë shite, e kanë blejt krejt këta kanë vdekë edhe mjeku ka vdekë edhe atat smuqë ka kanë shetë para te e kanë vdekë krejt kanë vdekë këta barna të kur kujtë si kanë bët dobi ndo shtë atit kanë bët dobi diës e se kjo ka qenë nga Allah subhanu wa ta'ala E nëse tu dhe mos i shihnin çejnë në barr natunëm kishë ndodh kështu, dij se ja ke mohuën ti te Allahu t subhanahu wa taala. Në that ja ke pashuaj ti kujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allah subhanahu wa taala ne ka prum Qur'an këtë mënyrë të arsytimit, këtë mënyrë të argumentimit që e kanë pas mushrikët. Apo këtë munirë që i kanë muhu dhuntita Allahot, që mësë merar në anë të gabime. Këtë në jarifun e një amat Allah, edhe ata i dinë që janë dhuntita Allahot. Së kërna që i dinë, mi për kërë vjenë vejë pra dhe në fjallë, i muhojnë, i apërshuinë që tërkujtë. Thumë me njën kirun e ha, e pasaj, i apë muhojnë Allahot dhuntita ti, o e këtër humë më këfirun dhe shumitë se e njerëzë janë muhus të mira vë të Allahot, së apo jan Në të të përshka që ndrësh me dikuj si ka rritë argumentimi, dikush e ka këtë i shpinën, dikush nga injëranca, dikush ishti vogël, dikush s'ka pasku shmëmsu, më nënsi shumitë e njerëzve janë atët se letë nuk besojnë apo i muhojnë të mirë atë Allah subhanuhu vë ta anë. Se shka orë në hadithën e Ibn Abbasit, radi Allahan, të të pengam beri sallallare sallam, të të të mutjër anës ala ahdi Rasul Ilaj sallallare sallam, në një kohë, Në kurën e pejgamberisë sallallahu alajhi wa ala, si sallam do të thotë që shumë njerëz mohimin e timirave apo dhënive të Allahut subhanahu wa taala, siç kanë pas bindje të disa mushrikë me errat kanë menduar se timira që vijnë vijnë prej krijesave të Allahut, për shembull vijnë prej ndonjë ylli ose prej një planete. Andaj ka thotë mutiran nas ala ahdi rasulillahi sallallahu alajhi wa sallam. Kur ne pejgambëri sallallahu alajhi wa sallam arani harsh karashi, fa qala alayhi salatu wa salam pejgambëri sallallahu alajhi wa sallam pashi u ka thonë asbahan nasu shakirun و منهم كافر صد يعني zgju njerëz të manxës dhe kush preturë besimtar e di kush preturë jo besimtar. Qalu hadi rahmatan wada'aha Allah. Dhe dh dh pre sa preturat se të njan zgju besimtar kanë thënë se kjo është mushira Allahut, ne ka thënë neve. Do kishiu çora karame dhe mushira ne Allahut dhe kjo është për mushira se Allah subhanahu. Wa qala ba'dhum laqad sadaqa nau kaza. Dhe sa preturat thanë se ja ka çellua ia ja ka çellua fulan planeta ose fulan yll. Kan menduar se të mira të ndodhin prej yllave, ata janë që e shlojn shiun. Andaj pejgamberi s.a.s.u. ka thonë, ata të cilët japosurin dikujt tjetër këto, mundësitë që janë dhënë nga Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk janë dikujt tjetër, e se sikur nuk ka mundësi metalçut të kush tjetër përveç Allahut, atëherë janë ata njerëzit të cilët çohen manxhes di kush besimtar e di kush jo besimtar. Nuk ta besimtar janë ata të cilët gjithë animetet ja kthejnë Allahut subhanahu wa ta'ala ndër sa jo besimtar ata të cilët ja kthejnin mejte të tjerë kujt përveç Allahut subhanahu wa taala postoprave sivve tyra ka thënë apo provave provave tijra jahiliet mohimi i fiordat të Allahut subhanahu wa taala apo argumenteve të Allahut subhanahu wa taala Allahu tat sura tul kaf kur na flet për njerëzit të mathumbur تتقول هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا اذن يترغىس كوشي انا تاتسلات مسقومتي كان همبر چه وپرات اتيره مات همبرا الذين ظلوا سعيهم في الحياه الدنيا سلاتي كان همبر بونا تشيشن كاتبوت وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه Dersa të logarisin se në tuk e vëpruve i pratmira. Pasaj Allah subhanu wa ta'la ta vazhdo nga të regan se kushan ata apo zisit e tyre, thot Ula i kelle dhine këfa rubi ajati robbihim Janë ata të cilat kanë muhua argumentet ta Allahot, tira, walikaih, kan ta da, thot, kan e Allah zotit tyra Walikai dhe kanë muhu takimin ma Allah subhanu wa ta'la Da të kanë muhua argumentet e Allah ajetet Dhe kanë muhu takimin ditën e gjukimet ma Allah subhanu wa ta'la Fa habitat a'maluhum dhe janë qka hum pun të tyra Ki kufër, nga se muhimi fjallëve të Allah të pa Fjalëve nga pengan be ded sallallahu alejhi wasallam, dha mohimi takimin me Allahun subhanahu wa taala është kufur, i cili sadotit që të veprash vepra të mira, kjo e kufrit i prish kreta të veprave tëha. Fahabit at amalum Allahu ta ti u prishin veprat e tyre. Me këtë fjalë, me këtë bindje që i kishën ata, të ketë veprat e tyre u prishën. Fahabit at amalum fala nuqim lahum yawm alqiyamati wazna. Do ditën e kiametit natyrë nuk i hap mi kurfar vlera. Andat mushrike Së si sikimi përmendim të satirë, nuk ka kurr far vlerët e Allahut subhanahu wa taala. As ditën e Kiametit, siç ka ardhur në hadithën e Hakimit, një prej transmetuesëve të hadithit, e bieni hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ditën e Kiametit Allahu subhanahu wa taala merr mushriqen, të madh, i shtnohsh, i madh, edhe me gjithë veprat e tua që të peshorën e Allahut subhanahu wa taala, edhe nuk peshon as sa një kroh i mushkonjas. Ai me gjithë trupi vet, me gjithë Vepra të ti shka i ka, nga se Allah subhanu wa ta'ala nuk jeb vlerë në ditën e kiametit, nuk jeb. Andaj mushrike s'ka vlerë të Allah subhanu wa ta'as këtë botë, andaj as besimtarë në synën e besimtarit mushrike, apo kia firë nuk do të me pas vlerë, nuk i lejotë muslimanit me e madhruë, me e rritë mushrike. Se shkemi përmej në hadithën, pengamberis Ha'a sërëm ja ka ndalu besimtarit me i thanën, mënafikot zotni, shkak se kja është një loj lavdate, një loj ngritje mushrike. Nëse ai janë mushrik, smariton kur far lavdrate, ndasai nuk e njeh Zotin e vet, krijuesin e vet, andaj pejgamberi sallallahu aleyhi ve selam ka thënë kush jo i thot mundafikun, ndesai mundafiku është kafir, i dalur nga feja, ndasai i thunik mundafike te Zotni, di nëse e keni hidhur Allahun subhanehue te. Dhe kjo ne e bëncortse as mushriqit, as kafirit, as mundafikut nuk lejohet mi dhamb besimtarit Zotni ati, ndasai te Allahu nuk ka kur far vlera, andaj as ti nuk lejohet me e vlercua te me dhamb peshën këtë botë me ato lavdët seilat u bën vetëm se besimtarit. Allahu ta'ala, "Dhālika jazā'uhum jahannam bimā kafarū." Është problem për ditën e Kiametit, është Jahannemi për kufrin e tërë, "bimā kafarū wattakhadhū āyātī wa rusulī huzū," nga se i kanë marrën argumentet e mia dhe pejgambertë mi për tallje. Në të vërtetë ja tall me fjalët e Allahut subhānuhu ta'ālā dhe me fjalët e pejgamberit sallallāhu alayhi wa sallam. Në këtë ajet na e bën të qartë neve se kufri është për veprat që i prish të gjitha veprat e mira, sado që të veprosh, sado që të veprosh. Prandaj Kurtapos dikan siç e kanë të rast zakon prej jahilave, mendohen me rritën moshtrik. Sikqë The Nonna Teresa, por shenjës që e kanë thirrë Nonna ja Teresa, kanë menduar se gjithato ndihmat që ka bërë Fukarova, pastaj kjo, s'kemi mundësi me thon sa ajo gjahenem, nga se ajo shkon në xhenem, ngasë ka bën shumë të mira, ka qenë shumë humane ndaj Fukarova, ajo ka qenë moshtrike, e dalur nga feja e Allahut subhanuhu dhe as ka qenë muslimane, ka thirrën kufër dhe ka shkuar për krishterizmin e njerëzve në Indi, andaj si u ka kujtuas njëherë me art krijë njerëzve që ja kanë dash këto. Mbi po, qëllimi i on as besimtari nuk i lejohet mi bë lavdrata tyra e lloj njerëzve. Nga se këto janë mushrik, qoftë grua apo burr, nëse ka dal për dinën e Allahut subhanahu wa taala, nuk kush musliman nuk nda lejohet mi bë lavdrata se ditën e kiametit tanjëz nuk kanë peshë te Allahu, derisa nuk kanë vdekë me besim. Dhe se gjykimet në këtë botë, dispozitat, hukmet që i morrin njerëzit këtë botë dinë këto çështje i morrin sipas veprave të jashtme. Do thotë neve nuk nuk obligohet mi ça zemrat e njerëzve mi shikusha kon zejma. Në gjikojmë njerëzi si pasveprave, dhe eri sa e dim një njeri ka jetu në kufër dhe ka vdekë me kufër dhe nuk ka dekleru që është besimtar në logaritmi atë kjafër dhe logaritmi prej banorëve gjëhënemi ditën e kjametit. E së, a ka vdekë ka i pastaj, a ka besu me zemër, a ka thonë shahadetin për avdekjas, a se ka thonë neve hishë nuk në në interesonë se se kemi dëgjua se kemi po, andaj neve në obligot me gjikun nga jashtë. Andaj ajo që ju kujtojmë nga jashtë, ose çdo kusht që nuk ka besu, nuk ka shpresë hadethën, nuk ka pranuar Islamin, nuk e ka shfarësh Islamin, por ka shfarësh kufrin dhe e kemi një ofsi jo besimtar, çka ka vde në çatmonir dhe është bo parimi i tij, është çutë varrorët me kufër dhe është në varrorët e kufrit ai shkafer, edhi humbur ditën e Kiametit. Kjo është besimi e jon. Natort, qëllimi jon është se të Allahu subhanu wa ta'la nuk kovler, aj i cili nuk beson në Allahu subhanu wa ta'la, apo i mërë për talë e për nga mbarë, asë e fjallë të Allahu subhanu wa ta'la. Dhe kjo është prej veprave të kufrit. Andoj nuk lëna e johët neve si musliman, sot, Në orni komunist i cili tan konë koshalla Allahun dhe pejgamberin 50 vjet ose s'ka besuën në xhalle, pastaj kur dhan me vdekje, e morën familja e tij, kur s'ka hin xhami, e bin mi afol namozën e xhanoz. E na kur edimse ni persona as ti këtij llojit, ka jetuën çiket mënyrë, edhe s'ka besuën fjalën Allah, e Allahut as fjalën e pejgamberit sallallahu alajim. Apo shtoll me Kur'anin, apo shtoll me pejgamberin, apo shtoll me Ramazanin. Zoncet e vet e kanë juv këtë mënyrë, e kanë haram mi afol namozën e xhanozes aty personi. Dhe e kanë haram musliman të me melon mestin vorrën e muslimanëve. Ës kanë haram me lëndjamën e prur, ës kanë haram me lëndjen e xenazën, ës kanë haram me thonë Allah e mëshiroft, ës kanë haram me të u dua me bën për ta. Ngase ka jetu me këtë lloj kufrit, na thot pejgamberi sallallahu alejhi vesallam ka alma ndai ka dhusë kanë vepra xahiljetit. E për veprat e xahiljetit as sa ata mohojn argumentet ta e Allahut, tallën me pejgambert, tallën me shenjat me simbolet islamit. E kushtalët me Koran, kushtalët me pengamber, kushtalët me simbolet islame, aja është prej mushrikëve, ka dalë prej këti dinit, neve nuk në lejohet palja namazit gjenazis ati, nuk në lejohet me i balja vdratat ati, nuk në lejohet mjë në nështruat ati, nuk në lejohet me marsi u dhëhet sata, nuk në lejohet respektin dhe ti, Në të të gjithë amonirë neve në obligohet me logarita të, të sikur një moshrik, qëllën ka jetu në kone për nga mberi sallallathe sallam, sikur ka qenë nga se aje vlo e bugjehlit apo një një prejnipave të bugjehlit. Në të të gjikimi i jonë dajti dhëtë me kone një aje sikur gjikimin daj e bugjehlit. Në të të sallam, neve, të gjikimi i jonë dajti dhëtë me kone një aje sikur gjikimin daj e bugjehlit. Në të të të të të të të të të të të t Në thot, nëse ti tan jetën këtu në këtë u besimtar, pastaj yeshta Allah me fjalën e Allahut apo me pejgamber, di se nëse vdes në atë mënyrë, gjitha veprat e tua janë prishën, veç nëse ban tawbe para vdekjes e kthesh, Allah u tirojn veprat e mia nga se Allahu është mëshirues dhe pranon pendimin, por nëse vdes pa pendim, gjitha veprat e tua, gjithë namazet e të zekati e të Ramazanit e të asgjë nuk kanë dobi nga se si ytallme me mesat Allahut subhanu me ve taala ose me pejgambert apo ytallme fjalën e Allahut subhanu ve taala, dhe se ata mushrik e kanë pas ketëna mohimin e Allahut subhanahu wa taala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wa wasallam dhe mohimin takimin me Allahun subhanahu wa taala duke menduar se me këto vepra kanë besimin e drejtë dhe kanë menduar se janë të vepruve e para të mira dhe se do t'ajhen ato te Allahu dhe se Allahu i vjen veprat mira për ato që kanë të vepruar andaj Allah subhanahu wa taala ka mësuar dalja nga libri i Allahut dalja nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wa wasallam mos pasimi kuranit dhe sunnetit dhe mos veprimi sipas fjalëve të Allahut dhe të pejgamberit bani akufur Nëse ti më ndonë si të vepru vepra të mirat, i e prej njerëzve më të humbor. I e prej njerëzve më të humbor, këse të ka humb vepra që ishën këtë bot, e ty është të shperesu se të vepru vepra të mirat. Siç ka qenën, prej veprave të tjera, gjuhetja e fjallëve të Allahot, subhanën vëtala, apo librave të Allahot dhe morja librave tjera pru odzimë. Libra e tira, dhe hlaunja libri të Allah subhanuatra pas shpinat. Kështu kanë vetë vru bëni Israel, kanë marë librat e shirkot, që në kanë qenë në të kohë, librat e sihrit, të magijës, dhe kanë lanë libri në të vratit u dhzimën cilën ka ardhë për nga më bërtë, ka ardhë në libri në musadët, cilënja ka dhona Allah subhanuatra, u dhzimë dhe dritë, E kanë lanë on pas shpine dhe i kanë pasuë magjistrat dhe kanë vetruar sipas thënieve si të tyre, sipas rregullave të tyre dhe i kanë besuë atyre. Në thek kjo është vepra e tyre. Andaj besëllimtarët i obligohen se si çdo libër tjetër i cili vjen kundërthem me librin e jo Allahut dhe sunetën e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem gjuhët pas shpine, jo libri i Allahut dhe sunetit e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem. Çdo libër tjetër përveç Kur'anit nxirret në peshorën e Kur'anit dhe të sunetit. Judhet gjuhët në peshorë. Nëse në Kur'an dhen sunnet ai libr ka pesh do te me pas peshteti edhe mos me gjujti masfine po me marmsim nga ai libr nese ai libr vjen kundeshtim me librin e allahut dhe sunetin e pejgamberit sa selam cdo shme vepruti ashtu kundorton me marr librin e allahut dhe me hudhen peshore tat i librit me shiku nese ke libra ash i ndonj shkencstari on e tash e shikoi kto fjalte allahuta jan te vërteta apo sjan te vërteta nese vin kundeshtim me shkencstaret atare jo ja, kjo ska mosi me kon e vërtete se ki folash shkencari ka thon ndryshe nëse kanë vepruar, dijë se librën e Allahut e ke çit pas spinën ja heqësi kur të kan vepruar ben Israil e që i kanë marr librat e sihrit. Duhet të jetë e kondërta. Çdo libër i shkencëtari apo mendimtar i hudhet get peshore. Nzirrën Kur'an dhe Sunnet. Nëse ka pesh, nëse nuk ka ndodërtim me librën e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasalam, atar ai libër është në rregull, mirë, por nëse është në kundërshtim me këtë, dijë se ka dal prej binarëve të Islamit dhe duhet ta hoçsh atë ta nxjerrësh pas Pas shpinë e të gjush e jo kërë anin Librin e Allah subhanu wa t'ala Në të të nëse të e merë për udhër rëfys Librë tjetër Përvesh librit e Allah subhanu wa t'ala Edhe si kur tjetë të, të vrati Dhe e len librin e Allah subhanu wa t'ala Dije se të i ka dalë nga dinja Allah subhanu wa t'ala Andaj për nga mërë i sallallari e sallam Kër e ka pa omejrën radiallani me librin e të vratit Ka ardhja Rasullallah Kam gjithë diska gjonat mirë akso A nuk bënd me i marë k Ka marr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam skuq, as e bën nervoz kur e ka pa Amerin ket Munir, e ka marr dhe e ka shkij. Ka thon vallahi ja Omar, sikur me kon Musa tashti, sikish pas çka me veprua, sikish me të rrug tjetër përveçse mund pasu mua, nëse sikish dhash me ka në besimtar. Sikomusi Musa alaihi salam, Isa alaihi salam kur zbret prej qjellës, i obligohet pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse me rrug tjetër del nga dhinjia Allah subhanahu wa taala. Në të të dhina është përkrait, Isa alaihi salam kur zbret ka me ditse obligohet me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Obligohet dhe kam e fal namazin pas me di jut Në me thonë pasar si pengamberi sallallahu alai sallam Që kam e kon udhets komandant i muslimanve në atë ko Dhe kam e fal namazin pas ati Në me thonë ashtu që i kam su pengamberi me fal namazin Dhe tatë kam e pasu pengamberi sallallahu alai sallam Ska me ardh me namaz 3 me thonë kështu jo kështu mosu fali Unë e di të të rëndryshe Unë e kam pas namazin kër jam kon pengamber në dryshe me falë Ka kalu koha. Isa alayhis salam ka thënë për një popull dhe për një kohë caktuar. Ka kalu afati i Injilit. Ka ardhur Kur'ani dhe ka deguruar e ka pezulluar hukmet e Injilit tasht i zbritja e Isaut pasi që të zbret në kohën e fundit, domethënë para Kiametit, i obligohet pasim me pejgamberin sallallahu alejhi dhe selam, i obligohet falja namazit çysh e dinë umeti i, i pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam, me fal namazin pastaj, që më tregu Isa as ash pasusi pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam, e nuk i lejohet atati të marrë me prur ibadetin ndryshe çysh e ka pasur u konai pejgamber. Natëh e më hiç nuk i lejohet në muslimanit më marr doni li libr tjetër odh rufis e më dhan librin e Allahut subhanahu wa taala me veprues kurçi kanë vepruar në Israil e më dal nga feja e Allahut subhanahu wa taala do thotë ta, kjo është jahiliyat injerans se lan ka har pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka luftuar edhe besimtarë i obligohet ta luftojnë do thotë që udh rufis mbet vetëm Kurani libri i Allahut subhanahu wa taala dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ande Allah ka përmend në surat Baqara mo njerëz sasi ata kanë dal nga feja e Allahut subhanahu wa taala thotë ta walaqad anzalna ilejka ayatin bayyinat natkem izbriti o muhammed Argumente të të qarta, wa ma jë këfru biha illa lëfasikud, nuk i mohon këta përvesa të qenë kafira, a wa kulla ma ahedu ahden, fletash për jahdi, seher që kanë dhëndën i premten, në bëdhehu, farikum minhëm, një pjësë atyre e kanë gjujtë pasmina, e kanë hudhë, e kanë prishat premtimin, بل اكثرهم لا يؤمنون لما جاءهم رسول من عند الله كيرضى تيرا peigamberi nga Allah subhanahu wa taala musaddiqun lima ma'ahum dha trgoj sa ayat qe u ka ard ma herrat nga librat ka qenë vërtetza ata qe kan ard nga peigambert marr kan qenë peigambar lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba nje pjesa ty që i jësh dhon libri ma herrat domethën nga yhudit utul kitaba kan jujt librin e Allahut kitab Allahu wara adhhurihim ejiten librin e Allahut pas shmina këndem këta nuk e dinin oban sukurse nuk po edhin e ndoqu matatu shejatin ale mulki suleyman e pastaj i pasun atat çka shejtanat u amsonin njerve do thot magjid i pasun librat e tjera ne librin e allah subhanahu wa taala gjitun pasmine do thot njeriu nuk del nga dini vetem se i pasu librat e shejtanave me pasu librat e magjistarve per kundraze njeriu del Nga dini edhe nëse pason dhe një liber tjetër e mërë udhërëfis Nëse nuk është Korani, libri Allah subhanu wa tala Nuk ka liber tjetër të udhërëfis përves libri të Allah subhanu wa tala Andaj gjitha ato Teori të cilët kanë ardhë në kundrështim me librin e Allahut dhe njerëzit i kanë marë si udrëfim dhe kanë besu në ta, ndërsa to kanë qenë kundrështim me palësën e akides besimit muslimanë, njerëz janë cilët kanë dalë nga feja Allahut, subhanu atar. Ndëta gjithë ata të cilët kanë besu e apo besojnë teorin e darvinit, gjithë ata dalë nga feja Allahut nga se kanë gjujtë në në ketë mëni njajtë suke në vagarve pu Benistrajt, i librin e Allahut pasmina dhe kanë marë librat e darvin apo e kanë marr at Dervinin si pejgamber tyra edhe kanë lanë pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam na do kjo është vepra çka po flasim për çonte vepra e fundit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka orën e kam suçe me gjujtën e mos me marr musliman pas vete me marr me cilcuma ata po muslimanit i obligohet pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe marrja kuranit sidhrfis inshallah yawna arshma vazdojm subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk